Стояв він, нічого не розуміючи, мов громом прибитий, та проте мусив відповідати на грізні запитання грізного судді. Спершу вдався був Антоній до того способу, що його й досі дехто визнає за найкращий. «Нічого я не знаю, нічого не чув від Ізосіма, нічого не говорив Коб'якову». «Привели Коб'якова?» «Так кожен стояв на своєму». Одвели обох до тіремної ізби, посадили окремо. На другий день знову допитували Антонія проти слів Ізосімових. І знову вперто заявляв Чернець «Знати не знаю, відати не відою, обмовлено мене». Привели на зведення Ізосіма. І вчорашні сусіди по Келії стояли тепер як вороги, один проти одного, і кожен – Обстоював своє, вивели Ізосіма, і тоді почали вмовляти Антонія, щоб признався. Аж тоді не витримав чернець. І по увіщательному спросу вінілся, що й чув від Ізосіма, і що не доносив, і що говорив з Кобяковим. Додав ще, що хотів у цій справі поговорити з князем Іваном Васильовичем Одоєвським але ні з ним і ні з ким більше не говорив, і тих негожих слів не розголошував. Швидко розшукали в Москві й роди якона Нектарія, той спершу, як і Антоній, не признавався, що чув від і лихії лихіє слова. Заявляв, що коли б чув, то доніс би неодмінно, що, мовляв, коли я говорю неправду, підлягаю карі на горло, але ніщо не допомогло. Мусів таки признатися, що чув від Ізосіма, що Розумовський проклятий єретик, а не доносив простотою своєю. Почали розшукувати Афімію, послали по неї канцеляриста Афанасьєва, наказали йому випитати, де живе стара Степановна, перше джерело всіх тих чуток. Знайшов канцелярист Афім'ю. Сказав, що прийшов від Ізусіма і хоче бачити Степановну. Та ніяк не хотіла сказати Афім'я, де живе стара. Далі просив Афанасів просьбою, щоб сказала таки, де можна стару відшукати. Обіцяв грошову нагороду. Не говорила нічого знову Афім'я. Почав питати з великим пристрастієм але й тут не сказала нічого. Повели тоді Афім'ю до тайної канцелярії на допит. Заявила вона, що знає Ізосіма, ходила до нього білизну прати, але ніколи нічого ані про царицю, ані про розумовського не говорила. «Тільки того й було», – розказувала вона, «що прийшла я раз до Ізосіма, а він мені каже, у мене в саду біля Келії, З'являється скарб, вибігає чорною кішкою. Так чи не знаєш таку людину, щоб помогла мені той скарб узяти? Я й вигадала тоді, що є така стара Степановна, що все знає. Так і дурила Ізусіма. А він давав мені коли трошки хліба, коли ж трохи грошей. А такої старої Степановни мені знайомої зовсім на світі нема. Привели тоді Ізусіма до канцелярії приголомшений страшними подіями, не дуже здивувався він, побачивши тут стару вдову. І знову недавні приятелі, і зосім і Афім'я, стояли тепер перед суворим слідчим і кожний своє обстоював. Чув усе те від тебе, та не казала нічого. Так і вивели обох із канцелярії. Так минув перший день. У тюремній ізбі Сиділи всі діяві особи, з жахом чекаючи ранку, нових допитів. Тільки Кобякову боятися не було чого, адже доносна Ізосіма потвердився цілковито. Настав ранок, повели Афім'ю в канцелярію. А далі, по багатьох її по справі подозрительствах, наказав Шувалов увести її у застінок. Уперше в житті опинилася бідолашна жінка в тому місці, про яке пошепки геть чисто по всій Росії жахні чутки переказували, поставили її біля диби. Почався допит. На своєму стояла Афімія. Важних, злодійственних, негожих слів не говорила. Знати не знаю. Степановни теж ніякої не знаю та й годі. корінець йому дала, та в тому корінці чар ніяких немає, а дають той корінець дітям от бігунки». Вивели Афім'ю з застінка. Перший етап слідства закінчився. Уже того ж дня, на другий ранок після доносу, поспішив Шувалов доповідь зробити Лизаветі. Не раз доводилося, Чути такі доповіді цариці, і кожного разу лють невимовно охоплювали її. Здавалося їй в ці хвилини, що десь потей, може й близько, сидять її вороги, ширять поговори, на честя, може й на життя, зазіхають. Хотілося їй до них дістатися.